Якщо в Саші довго не було, Марійка сама вечорами пробиралась до дитячого блоку, коли вже діти спали. Ставила миску на столі і непомітно зникала. Останнім часом вона все частіше не заставала Сашу на своєму місці в блоці, і це непокоїло її. «Де ти ходиш?» Питала вона, коли він раптом з'являвся якийсь просвітлений, ніби кимось приласканий. «У мене з'явився друг», – казав їй Саша. «Друг?» – із жартівливою ревністю перепитала Марійка. «Хлепить чи дівчина?» «Не скажу», – посміхнувся Саша. А одного разу наказав Марійці підставити пилину і висипав у неї пригорщу німецьких галет. «Це для ваших малят?» мовив, усміхаючись, як дорослий. «А де ти узяв стільки печива?» – питала Марійка. «Чи не німкеля часом твоя подруга?» Саша загадково сміявся і загадково відповів, що це від зайця. «Давай я тебе розчішу», – запропонувала Марійка, виняла гребінчик і ввичісила у нього з голови реп'яхи і соломо. Вона раптом почула запах псини, який йшов від Саші, і згадала, що таке саме печиво вона бачила у мисті Цезаря, комендантського пса. «Сашо, ти забрав це печиво у Цезаря?» – жахнулася вона. «Ні», – не хотів признавати Саша. «Ти знаєш, чим це пахне?» «Смертю!» «Якщо дізнається Доротея Бінс, що ти викрав у нього, коли він спав, то ні, цього не може бути». «Вовко дав би загриз тебе?» «Отож», – мовив Саша, – «хай би загриз. Відтоді, як маму спалили в крематорії, мені так сумно, так самотньо. А давай дружити з нами, зі мною і Оксанкою, так, щоб на все життя. От побачиш, що і туга відступиться». Саша, здавалося, не звернув уваги на її слова. Він і так дружив з ними стільки, скільки можна було при суворому табірному режимі. Він жив якимось своїм внутрішнім життям. Діти казали, що в сні Саша часто кричить. «Ти не знаєш, Марійко, що таке Брест? Не пережила цього і ніколи не зможеш уявити. Там була така велика фортеця». І Саша... З усіма подробицями розповів, як їх з татом і багатьма мужніми захисниками Бреської фортеці оточили фашистські нападники, як тато з іншими командирами відбивався до останнього. Гітлерівці вигнали жінок і дітей з підвалу, примусили усіх підняти руки. Довго гнали голодними і не годували. Китали із табору в табір, а потім посадили на відкриту платформу і привезли сюди, у Равенсбрюк. Мама, прибувши сюди, вже була дуже слабкою від довгих переходів і тієї їзди на відкритій платформі. Ночами вона кашляла кров'ю і відчувала, що її жде скорий кінець. Мама віддала мене іншій жінці і просила, аби вона всім говорила, що я її син. Маму взяли незабаром, у Чорну машину в Той день у небі билося Червоне полум'я Онистих труб Жінку, якій віддала мене мама Скоро відправила В Барт І я залишився сам А кричу в я Тому що часто бачу Як шалено нортує полум'я Онистих труб І увісні біжу до нього, щоб врятувати маму Але коли я сплю з Цезарем я нікого не буджу. Мені тепло. «Як? Ти спиш з Цезарем? З вовкодавом?» – скрикнула Марійка. «Ти говориш сам не знаєш що. Ти мариш!» Їй стало страшно. «Сашо, нікому цього не розказуй!» Вона бігла до барака, і їй здавалося, що її доганяє комендантський вовкодав. Серце страшенно калатало. Вона ледь добігла до свого блоку і напівжива упала на тверді нари з перечуттям неминучої біди. Невдовзі Сашина таємниця стала відомою всьому концтаборові і закінчилася страшенною трагедією. В кінці псарні, ближче до канцелярії, містилась прибудова, в якій есесіці тримали великого, схожого на вовкодава пса – Пес був улюбленцем коменданта. Іноді комендант брав його з собою, коли йшов оглядати табірну територію, і виїздив своїми охоронцями в район торфорозробок. Грізний на вигляд вовкодав насправді мав досить лагідну вдачу. Був ледачим і старим. Тримали його, потураючи примхам коменданта і старшої наглядачки Доротеї Бінц, яка мала особливу насолоду від того, що годувала його залишками галет, з столу та печивом, вилученим із посилок Червоного Христа, які, на її думку, занадто часто надсилали табірним в'язням. Двері комфортабельної собачої прибудови, де жив Цезар, ніколи не зачинялись. Годували пса об'їдками з комендантського столу і кістками з есесівської кухні. А звісно, Цезар більше полюбляв кістки, аніж галети Дороте і Бінц, тому галети часто лежали біля нього незайманими. Як трапилося, що Саша приручив Цезаря, ніхто не знав. Певно, пес був таким же самотнім, як і Саша, і радий був навіть цій нічній дружбі з живою істотою. Саша пробирався в собачу будку, рано в досвіда, коли усі спали. Цезар звик до нього і охоче поступався печивом, до Доротею Бін. Спочатку в обмін на кістки, які Саша збирав на смітнику біля есесійської їдальні, а потім звикнувши до хлопчика в обмін на його дружбу. Саша подружився з Цезарем і полюбив його Цезар це розумів і відповідав теж своєю собачою довірою, адже насправді на нього ніхто не звертав уваги. Жив він в самотині, і, як кожна жива істота, потребував чиєїсь ласки. Іноді Саша, надіждавшись ранку, пробирався до Цезаря вночі. Він тихо кликав його, і пес, не би розуміючи, що гавкати не можна, ласкаво облизував йому обличчя і руки. Іноді, пробравшись до пса опівночі, він обнімав його, зігрівався і тут спав. Та одного разу вранці Есесівець застав Сашу в обнімку з Цезарем. Він витріщив очі, не повіривши тому, що побачив, а потім протер свої окуляри і, впевнивши, що в'язень спить з вовкодавом, схопив Сашу за руку, надавав йому сто і повів до поліцейської штуби.